Skp, så går ni naturligtvis in på vår hemsida www.skp.se Där finns all kontaktinformation ni behöver Vill ni ha kontakt med oss här nere, därför att den här sändningen vet ni och den läggs på internet också så visar snabbt på den över internet men vill ni ha kontakt med oss här nere, så finns vi i Malmö på södra Förstadsgatan 132 där vi har gemensam partilokal. Och där är lämpligast att komma en onsdag mellan 19 och 21. Vi är dag andra dagar också. Men då får ni bestämma, bestämma tid för besöket innanför det är inte, vi vet inte alltid... Vilket ågar vi Men onsdagen har vi alltid öppet mellan 1921. Då är ni välkomna. Jag sa det, ansvarig utgivare för programmet är Rika Steinberg. Och vi som var i studion, det sa jag, det var Viktor Jan. Vi ska börja som vanligt med att prata lite omkring arbetslösheten. Nu, det, vi har ju nu hur bra det går för Sverige. Men det händer faktiskt inte mycket vad det gäller de arbetslösa de har kanske gått ner något lite men det ligger omkring en halv miljon människor och de deltidsarbetslösa funkar inte heller men något som ökar det är ungdomsarbetslösheten den ligger nu på några 30 procent alltså nära var tredje ungdom under 25 år går alltså utan jobb, får ingen bra start på sitt sitt liv naturligtvis och det är ju ett de unga när man hör ofta hör de prata om att vi behöver arbetskraftsinvandring och allt möjligt och vi måste jobba längre för att det är finanskris och så vidare. Vi vet ju sveket mot de deltidsarbetslösa. Nu har de så kallade rödgröna och så sviket de därför att de tänker inte återställa det de, um, rätten att, de, att stämpla upp till hundra procent. Det är ju så en deltidsarbetslös hade tidigare rätt att stämpla upp uh, till heltid. Uh, under 300 dagar liksom alla arbetslösa har rätt till alltså att stämpla 300 dagar. Där har man ju begränsat och så inför man något som inte ett aktivitetsstöd. Där är så mycket om och alltså jag menar Det, är ju, det bästa det varit att man hade en arbetslöshetskassa som gällde under hela tiden. Man var arbetslös och inte hållade på att så sig hit och fjanta sig dit. För människorna måste naturligtvis ha sin försörjning. Men de som har tid de var arbetslösa och sen fick ett deltidsjobb. De kunde då under 75 dagar på senare tiden stämpla upp till, till heltid. Och det har ju de flesta deltidsarbetslösa förväntat sig att man skulle ändra om vi fick en ny regering. För det var den här alliansregeringen som, som införde det. Men så blir det inte fallet utan de rödgröna så kallat de vill inte heller enra på den 75 dagarsregeln. Vi kan ju säga att det är ett fullständigt svek med i synnerhet kvinnor och de som jobbar deltid. Och det är mest kvinnor inom affärs och handels och även inom sjukvården och he hem, vad heter det? Omsorgen, hem, hemtjänsten och så vidare. Och det är ju så alltså att De flesta av dem De fortsätter Ändå sitt deltids trots att de inte får Stämpla upp Därför att de vet att det nästan inte Är omöjligt att få tag i något annat Alltså det är ju Ett märkligt det är ett märkligt beslut när man betänker det ramaskrig som man har hört från, särskilt från Socialdemokraterna just när den borgerliga alliansen tillträdde att man hade försämrat från de svagaste i samhället och allting annat. Men man säger väldigt tydligt mer och mer att den här politiken som den borgerliga alliansen har fört nu under den här mandatperioden har Socialdemokraterna tagit till sig. Alltså det är ju inte så att, men det fanns ju lite oroande tendenser redan från början för att socialdemokraterna har ju tidigare när de blivit av med makten direkt gått ut och sagt att ja, vi ska återställa allting. Nu har man ju inte sagt något sådant och då redan efter ett halvår så blev jag lite skeptisk de brukar ju aldrig återställa någonting men här blev jag ändå rätt så orolig för att jag, jag misstänkte att de överhuvudtaget inte skulle göra någonting inte ens gå så långt att man faktiskt ger ett vallöfte om att man ska återställa någonting och här visar de väldigt tydligt att skillnaderna Medan de olika blocken är inte så stora egentligen som man vill påvisa utan vad det handlar om är ju att vem som ska sitta i regeringsställningen eller inte. är inte någon skillnad mellan politik i sig. Mm. Nej, det, det är tydligt. Det är tydligt högre i frågan om eh, den rätten för deltidsarbete. Tycker man det är en orättfärdig regering vi har som har fört en dålig politik och infört en dålig politik, då är ju naturligtvis det självklara valet att man ändrar på den politiken och återställer den till den man tyckte var bättre om man, om man det vill. Eller vi kommunister vi vill ju ha en helt ny politik för vi vill inte återställa den till den gamla politiken. För det var naturligtvis också äh, orättfärdig för det var ju där fanns bankbonusar där fanns alla, alla de negativa sidorna och finanskriser och allting förekommas alltså, med den gamla politiken Också. så, så det är inte, vi vill inte ta ett steg bakåt och tro att det skulle förbättras mycket det är som du säger alltså, det är eh, ungefär samma politik det finns grader i det alltså, i vissa områden är de eh, kanske lite radikalare men eh, inte när det gäller de deltidsarbetslösa och vi hör också liksom nu om 60 timmars arbetsdag det har ju länge varit ett krav i arbetarrasen men när det är 30 år sedan över det som vi införde åtta timmars arbetsdag här i Sverige nästan 40 år sedan. Och det innebär alltså trots att alltså 40 år senare jobbar vi precis lika länge eller till och med nu under finanskrisen har vi sett alltså att man har utnyttjat övertid. Man har sparkat folk och de som har förblivit kvar de har förjobbat övertid och, och, och än mer. Och inte ens en gång det är man... Nu var det ju Miljöpartiet och Vänsterpartiets kongresser. Det var ju nu för någon helger De tog ju och uttala sig kongresserna gick emot då deras respektive partier, partiledningar som... Som krä, så, och krävde 60 timmars arbetsdag på sikt. Man hade lite olika varianter. Men partiledningen gick ut att det inte är möjligt under den kommande mandatperioden. Nej, det, det är möjligt att det inte är möjligt under den kommande mandatperioden. Och det, det säger ju då, så svenskarna och de dåliga medierna och arbetsköparna och alla möjliga, att det är omöjligt att få kort arbetstiden. Precis samma argument sa de ju naturligtvis när vi kort Korta arbetstiden till åtta timmar om dagen. Och det gick alldeles utmärkt. Det uppstod inte ett enda problem med att man kortar arbetstiden. Tvärtom så ökar produktiviteten. Och, och så skulle det naturligtvis gjort med sex timmars arbetsdag. Alltså produktiviteten skulle ha ökat därför att en människa som jobbar var sex timmar jobbar naturligtvis effektivt under de sex Timarna. Så är det ju. Men det, det kan vi ju leva med. Men, men det är nödvändigt ändå att vi sänker arbetstiden. Sydsvenskan hyllar de danska socialdemokraterna och det så kallade socialistisk folkeparti. För där i Danmark, där har man haft 37 timmars arbetsvecka nu ganska länge. Nu föreslås Socialdemokraterna i Danmark och Socialistisk Folkeparti att man skulle höja arbetstiden 12 minuter om dagen. Och det innebär alltså att man skulle återgå till 38. Alltså man skulle förlänga arbetstiden en timme i veckan. Och, och det var det som... Eh, Söjsvenskan tyckte det var så jättebra, och även andra dåliga media, och även till och med en sån tidning som Helvetidningen som är arbetarklassens tidning då egentligen, nu får man att själv skriva i den och kommentera visserligen, men den kör ju alltså den socialdemokratiska politiken och följer allihetningen slaviskt så, så där kan vi ju naturligtvis inte förvänta oss någon eh, radikal opposition, men de som påstår att vi inte har råd till att korta arbetstiden, de borde fundera över vad, hur, hur vi kan ha råd till att ha en halv miljon människor arbetslösa hur kan vi gå miste om den allt det arbete en halv miljon människor skulle kunna utföra. Bara om de arbetslösa fick lov att jobba en timme om dagen så skulle det innebära att vi fick utfört arbete 120 miljoner timmar om året. Bara om de arbetslösa fick en timmars arbetsdag. Och kan vi ha råd att avstå då, Det är nästan en miljard arbetstimmar som vi bara låter gå arbetslösa. Och jag menar, så mycket tid skulle inte en arbetstidsförkortning till sex timmar eh, kosta. Och jag kan mycket väl tänka mig att, att man tar det i två steg. Först i först i halv det borde man kunna göra under den här mandatperioden och sen, sen kunde man eller till 35 och sen så nästa mandatperiod till man ut det fem timmar för det är ju egentligen vad produktiviteten kräver alltså den produktivitetsökning som har varit på de här 40 åren sedan vi genomförde den senaste arbetstidssänkningen har inneburit alltså att vi jobbar minst tio timmar i veckan för länge, var en och det innebär naturligtvis också ett väldigt slit på dem som är kvar i jobbet, för det är ju inte så att jobbet blir långsammare eller på något vis utan tvärtom, det ökar ju naturligtvis intensitet mycket inte på grund av de här och sånt som köper en viss fart det är inte så stora utrymme för att skobälar på något utan man får faktiskt vara på och spänna hela tiden på jobbet vad de egentligen påstår ju det är ju att som du säger lite där, det är att produktivitetsutvecklingen alltså produktionen har stått stilla i 40 år så därför kan vi egentligen inte gå med på en arbetsförkortning. för det, det är vad de säger när man säger att man inte kan eh, förkorta arbetstiden alltså de påstår på något sätt att eh, hela samhället skulle rasa ihop men det är ju lite som du säger så gör det vi inte tar ut i lön det tar man ut i profet och det är det de vi försvarar egentligen just med den här det är därför för de har ett intresse, inte bara att behålla 40 timmars arbetsfika, utan de vill gärna förlänga den. Eller så vill de förlänga, vad heter det, pensionsåldern. Där är det, där är det, och, står det. Och eftersom att höja, kanske, vet du, arbetstiden till 9 timmars arbetsdag, alltså är kanske inte så populärt. Så därför så påstår man ju helt enkelt att vi blir äldre och äldre. Vi blir alltså, samhället har inte råd på något sätt att ha pensionärer, utan vi måste arbeta längre. Nej. Det är den gamla så kallade rättestupan, de vill ut De gamla ska ut över kanten, sätter ut dem i skogen, gjorde man väl på hejdnahustiden och och, och, och så nu har vi kanske inte så mycket skogar för de har väl skogsbolagen köpt upp och, och så sådär. Men, men det är ju det man är ute efter egentligen. Alltså de som ska leva på profeterna. För de har aldrig levt så fett som de gör nu. Alltså profeterna och bonusar och allt det har vi det är ju det vi slösar varje dag. Min herr ränner här ni ser över tullja och den upp i sin nya slott Kul, kul, kim men inget intressant kommer från en svarts galna är det fast det blir brant så klarar du land över detta jättelika schack och netta att ta Sett att äga miljoner Gick du i din barndomshag Ibland snår och kände fall Doft och lockande tonen Från rattans Och bräkande former Ditt rattljus och fosk Och din storstadsnebrus Din så och din gamla alkohol Håller på att ta kos På din vilja jag stål Men även om du vrålar Vi lyssnar på radiokommunist, Sveriges kommunistiska parti, Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Det som är i studion är Victor Jan. Telefonnumren till studion är 040 437070 70 eller 040 43 70 71 Vi har pratat lite om arbetslösheten och, och, och, och som korta arbetstidsnödvändigheten nödvändigheten och kravet om korta arbetstid, 60 timmars arbetsdag. Nu, vi ska fortsätta prata lite om, vad sa du viktor om el och finansmarknaden kan vi säga. Sen har jag tänkt att vi ska komma in på Grekland och så var leder. Mm. Ja, så vi, vi pratade ju i förra blocket lite om eh, svårigheterna för arbetarklassen och för arbete och sådana här grejer. Och det innebär ju att arbetarklassen för att tillvara sina intressen så måste man ha kamporgon eh, som eh, gör det här, de här sakerna. Problemet är ju idag i Sverige att en av dess viktigaste kamporgon, alltså det vill säga den fackliga rörelsen, är ju så pass... Eh, ska man nästan säga förborligade alltså själva lo har ju blivit det att de stödjer ju inte medlemmarnas intressen längre utan tvärtom man går ju, alltså man har ju blivit någon form av spekulant och, och man har konstiga uttalanden i ju, till exempel jag läste att Ellu var väldigt nöjda till exempel med det här avtalet som eh, man har slutat med eh, alltså det var väl hotell och restaurang, de gick aldrig ut till sträck så tyckte man det var ett riktigt bra avtal samtidigt så gick svensk näringsliv ut och liksom så att avtalen som vi har slutat till har eh, varit rätt bra liksom för eh, produktionen alltså, om svensk näringsliv går ut och säger att de har gjort ett bra avtal det måste ju trots allt innebära att LO har gjort ett väldigt dåligt avtal eftersom de är ju eh, vad ska man säga, konkurrenter om samma gång Okay, och bara två kan ju inte springa in och säga att man har gjort ett bra avtal i sådana fall utan att en av dem förlorar och vi är självklart ju som kommunister, vi stöder ju som vi är ju inte intresserade av att svensk näringsliv ska gå ut och säga att man har gjort ett bra avtal, utan vi är ju väldigt väldigt glada när svensk näringsliv går ut och säger att man har gjort ett riktigt riktigt dåligt avtal Ja visst det, det, det är ju så naturligtvis alltså, är, är båda arbetsköparna och verkligen råsen nöjda nöjdem med avtalet då är det något som är gärligt för då måste ju naturligtvis någon vina en strid för en avtalsråd är ju naturligtvis en, en strid om fördelningen av det de värde arbetarklassen producerar. Och det är de som vill göra så mycket som möjligt till profit. Och vårt intresse är naturligtvis att det arbetande folket ska ha så mycket som möjligt. Och det är ju två, alltså två känslor eller vad ska man säga två saker som inte går att förena det är ju inte så att vi kan ta ut en löneökning och de får mer profit Samtidigt då, då har vi inte tagit ut någon eh, löneökning som, som motsvarar den produktivitetsökningen. Vi kan ta ut en löneökning och ändå kan deras profiter stiga genom att eh, produktiviteten stiger. Alltså vi, att vi producerar mer än vad vi gjorde tidigare. Och det är ju så. Mycket det har gått till nu under de här... Eh, 40 år sedan vi senast förkortade arbetstiden. Och därför gäller det ju alltså att, som kommunisterna säger, att göra tacket till en kamporganisation för arbetarklassens intresse. För det räcker liksom inte med att följa socialdemokratin. De har övergått för länge sedan den, den um, arbetarklassens intresse de vill vara ett parti i den borgerliga staten som uh, alltså, man snackar om blandekonomi och allt möjligt men som alltså vill ha en marknadsanpassad politik alltså helt enkelt det kapitalistiska systemet och det kapitalistiska systemet det står ju naturligtvis i strid mot uh, arbetarklassens intresse för arbetar känna inte på att individuella tar profiterna från, eller tar det mesta från dem, det värde man producerar. Utan självklart är ju att det värde som produceras och är överskottet och det värdet som blir över när, när man har betalt alltså hyra och räkningar och mat och, och allting. Det ska naturligtvis användas för att göra samhället ännu bättre till exempel ge de, alla de som är arbetslösa arbete utöka sjukvården, bygga fler bostäder, bättre bostäder och man kan då använda en del av det värdet också till att sänka hyran och, och så möjligt. En kort sats behöver vi planera ett planerat samhälle som planeras utifrån människornas behov, inte utifrån deras strävan efter högsta möjliga profit för det går åt och leder till finanskriser och annat och det är just därför man måste utveckla de kamporgan som existerar, som du sa, fackföreningen, men också alltså stärka det kommunistiska partiet i Sverige. Vårt alltså. eget parti som har alltid stått i och kämpat för arbetarrörelsens intresse. Men alltså, det, problemet är ju att man har ju, så alltså, jag läste ju alltså, det här med EF Metall. Ja. De har ju de har en hel del pengar i sin kassa så har de investerat dem ju för, i för att spela på börsen och spekulera. Alltså man har ju blivit en del av det systemet egentligen som, som man egentligen ska bekämpa i. Och, och det är ju, då blir det ju inte konstigt att man har en person som Stefan Löfven som går ut och säger att man ska måste sänka liksom lönerna och sådana här saker för att eh, hjälpa till i den här finanskrisen. Och jag menar, de, gjorde, de hade ju deras utdelningar nu, bara utdelningar uppgick till 200 miljoner euro år och eh, trots det så ska man ändå banta den fackliga verksamheten. Man påstår liksom att man den fackliga verksamheten inte självfinanserar med 200 miljarder, det var ju bara utdelningarna, det var ju liksom inte andra pengar som de för in. Så då borde man ändå fråga, vad är det egentligen de gör med de här pengarna i sådana fall? Mm. Nej, det, ja, det kan man fråga sig, alltså, jag sa det här, metall 6,5 miljard kronor var det i aktier. Alltså deras aktieportfölj är värd 6,5 miljard kronor och den fick man 200 miljoner i utdelning. Det kan ju tyckas inte vara så speciellt mycket. Men när man då sätter det i motsattställning och vill skära ner den fackliga verksamheten trots att vi egentligen ser idag med sjunkande medlemsantal och annat så borde ju naturligtvis den fackliga verksamheten öka istället. Man måste ut och agitera mer och åse naturligtvis kämpa mer för det arbetandes intresse. Där är de arbetare som i upp fackföreningen för att de tycker att de gör under tillräckligt. De går ändå arbetsköparnas örende. De är överens med arbetsköparna. Och varför ska man då vara med i fackföreningen? En del lämnar fackföreningen när man höjde avkassan för de helt enkelt inte hade råd. Så lämnar man både avkassan och för, för fackföreningen. Och vad finns det då för anledning för metall att sitta på 6,5 miljard och få 200 miljoner i utdelning? då kan man naturligtvis använda en del av de pengarna. För det är inte så att det är Löfven och förgrundsordförande och styrelsen och några där i toppen på metall som har slitit ihop de pengarna och betalt de pengarna. Utan det är naturligtvis medlemmarna hela tiden som har satt av till strejkfonder och strejkkassor och, och annat. Och det är naturligtvis när de börjar ta, eh, alltså, vad ska man säga, omötliga eller... Eh, onödiga proportioner. Då kan man naturligtvis använda de pengarna också för att stärka den fackliga rörelsen. Jag vet att man inte får blanda ihop det bokföringsmässigt sånt, men det spelar ingen roll. Då får man betala skatten på de vinsterna man har och så tillföra dem till, de, till, de, till, de, till den fackliga verksamheten. Man kan mycket väl göra så men nackdelen som de är så rädda för det är alltså att man då får betala la skatt för det. De tror att det, alltså det är där bokföringsmässigt, det är där alltså att skott mellan den ideella verksamheten och den så kallade ekonomiska verksamheten. Men det finns ingenting som säger att man kan plocka ut pengar från den eh, ekonomiska verksamheten betala skatten för dem och få över till den ideella verksamheten. Det är fullt lagligt. Så, så det är naturligtvis klart att man måste göra en sån situation som denna. Alltså man har börjat agera lite som ett bolag egentligen, alltså tankemässigt. Det ser man ju också ut i kommunerna i mellanåt när de, vi har sett i Lund, vi har pratat om det här med det, att bostadsbeståndet där var kommunen på något sätt tror att, kommunstyrelsen tror att bostäderna på något sätt är deras. Alltså det är inte kommuninvånarna som äger bostäderna utan de gör som de vill i de här, när det gäller att lösa bostadslösheten. Det, det påminner precis ungefär samma som det här alltså. Jo, men det gäller alltså att ta kamp. Ta kamp för sina intressen. Det är det vi måste göra. Vi måste organisera oss. De som inte organiserade facket ska naturligtvis organisera sig. Men också organisera sig i det kommunistiska partiet i Sverige. Sveriges kommunistiska parti. SKP.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 är inte över som man tycks påstå eller på något vis det går bättre för Sverige och sånt. Vi ser det nu, man fick alltså samla ihop 750 miljarder euro för att kunna sätta in till bankerna så bankerna ska kunna ha låna ut till länder som är väldigt skuldsatta I första hand var det väl nu Grekland som man påstod var alldeles så för de hade deras äh, utländs eller deras skuld i statsbudgeten var 14 procent, samma som England har men nu är ju England inget EMU-land så, så för dem gör det tydligen ingenting, jag vet inte hur, hur stor USAs statsskuld är men den är säkerligen betydligt större än vad både Greklands och, och England och Spanien och Portugals är tillsammans och de har inte högre produktivitet eller någonting annat där men Grekland, Greklands sak är vår vill jag påstå därför att Grekland börjar från kapitalet då, nu tar man den finanskrisen till teckning för att påstå att den grekiska arbetarklassen måste avstå en massa eh, i borgermedier och i, bland arbetsköparna och bland de politiska eliterna så är det ju naturligtvis privilegier och de har konsumerat för mycket de påstår att, eh, att de till exempel jobbar alldeles för lite. Faktum är ju faktiskt att Grekland är det landet i Europa som har längst veckoarbetstid och det måste de som vill förhindra en sänkning av arbetstiden tänka på för jag menar, det leder den till, om man har för lång arbetstid så leder den naturligtvis till, till sådana blodfafförer som, som storkapital har gjort. För de som har tagit ut de här vinsterna det är liksom i, i Sverige. Det är de som har tagit ut stora bonusar. Bankerna har skutt sig på den så kallade finanskrisen. Den grekiska staten har fått pumpa in pengar i, i deras kapitalets banker och så vidare. Och man påstår att det är till exempel en lögnaktig propaganda omkring deras pensioner. De har för låg och för höga pensioner. Det är ju faktiskt så att de flesta grekiska pensionärer har mellan 300 och 700 euro. Alltså mellan 3000 och 7000 kronor i pension. Minimilönen ligger på 7000 kronor i Grekland. Man anses som väldigt hög av om man har 14. 1400 euro i månadslön, det innebär alltså att om man har 14 000 i månadslön så är man extremt hög avlönad, enligt uh enligt eh, den borliga media som nu påstår att det är det arbetande folket i Grekland som har tvingat fram krisen genom sin kamp för reformer. Tvärtom, de måste kämpa ännu mer för reformer. Och vi måste göra det här i Sverige och i England och i Spanien och Portugal och överallt för annars kommer vi till att få det ännu värre än vad grekerna får det. Alltså jag håller med dem som går ut och säger att det är helt fel att vi ska pumpa in pengar i Grekland för det, är ju inte, det tillkommer ju inte till den grekiska arbetarklassen precis som du säger utan man pumpar in alltså i, i storfinansen för att de ska fortsätta låna ut pengar så det är helt, men det är ju inte det de går ut och säger egentligen utan de går ut och säger att det är helt fel att man ska pumpa in pengar i Grekland för att den grekiska arbetarklassen är låta utan men jag menar på att det är helt fel att varför ska jag liksom, Europas folk eh, tar skattemedel, alltså sänka alltså försämra den offentliga servicen här i Sverige, Tyskland eller vad det nu är nej, någonstans, för att göda, liksom det grekiska kapitalet. Det finns liksom överhuvudtaget ingen anledning till. För det andra så kommer ju situationen inte förbättras för det heller ju. för det är just den politiken som man har ju fört hela tiden. Ju. Hur skulle mer av den politiken göra så att det grekiska folket skulle få det bättre? Tvärtom skulle jag nu, nu vill jag säga att de kommer få det sämre just för det här. Men det, det är ju Just det här. Alltså. Där finns två sorters politik. Sen finns det i grund och botten egentligen ingen annan politik. Där finns kanske lite smärre variationer i den ena. och Där det, det finns liksom borgerlig politik och sen finns det socialistisk politik. Och Den här borgerliga politiken som vi har sett nu, alltså den här kommer aldrig lösa de här problemen på något sätt. Utan det här är ju uttryck just för det kapitalistiska produktionssättet. Det kommer ju hela tiden de här kriserna. De blir, de blir bara så värre om vi skulle tillåta de får ännu mer makt. Men jag Alltså, då får man ju helt enkelt börja om för någonting annat göra någonting annat man kan ju inte bara fortsätta göra samma sak hela tiden och tro på något sätt att det ska lösa sig utan då får man skapa ju helt enkelt en ny politik och det är ju den typen av politik som vi kommunister står för, en socialistisk politik Ja, det gäller alltså att ta till protester Greklands sak är vår det, det, det, det som sker i Grekland det anger oss alla just som du säger att finanskapitalet kapitalet är involverade i varandra och de hjälper varandra de har en väldigt klass solidaritet det ser vi nu när den svenska regeringen anslår pengar till det grekiska kapitalister nu, nu är det väl uh, förmodligen så att det är många svenska kapitalister som har högre i Grekland och grekiska kapitalister som har högre i Sverige och USAs uh, kapitalister har högre i bägge länderna och så det är svårt att nationellt bestämma kapitalet därför att det, har, det är inne på den imperialistiska stadiet. Det är, där som, det är som en stor bläckfisk som leker sig över hela världen och söker ut överallt. Men det, det berör oss det som händer i Grekland. För Grekland är första steget. Vem drabbas nästa gång? Vi ser bort Grekland då gjorde man drastiska nedskärningar, men det visar sig att man inte gjorde nedskärningar bland de styrande och den så kallade politiska och ekonomiska eliten. De fortsatte att översätta ut miljonbonus sånt. Nu var det en, som, en hacker som hade tagit Simpo på Litauen. Jag tror det var i Litauen. Det litauiska skatteverket. Och så det. Och, och lade ut uppgifterna till en journalist som då presenterar uppgifterna. Här pratar de om att vi ska skära ner. Men varför skär de inte själv ner? De har fortsätter bo med höga bonusar och sånt. Och det presenteras. Och de håll på. Nu i tre månader har han hållit på att kunna mjölka skatteverket. Men nu har de tagit den. Och de hosransraken och, och tog datorn i beslag och naturligtvis alla uppgifterna. För, för det var röjande av statshemligheter. Man frågar regeringschefen där borta men varför, vad, vad gör det att man presenterar de uppgifterna? Ja, det är statshemligheter. Alltså det ska vara statshemligheter när kapitalet håller på att råfa ut sig ut arbete, av det arbetande folkets egendom. För det är de som har producerat och betalat allting. Och samma sak okay, är det i Sverige. Det är ju naturligtvis eh, tjuvnadsbrott eller, eller någonting. När Reinfeldt säljer ut till exempel Sosainbolaget eller när Sosarna sålder ut något annat stortligt bolag. Alltså bolag. Alltså det där med att de påstår. Jag hörde på en debatt alltså det överskottet i statsfinanserna, det beror i stort sett på de utförsäljningarna man har gjort, alltså man har satt, sålt eh, vår, vår egendom jag menar, hade en privatperson handlat så, så hade ju varit svårt med till exempel i Tyskland hade man till slut inte haft någonstans att bo eller något sånt, att han säljer ut statliga egendom för att hålla uppe finanserna och då kunna ge kapitalet mer, privatisera det innebär ju naturligtvis inte att statens finanser blir bättre. Jag vill istället posta det ungefär som att pisa på sig. Det varmer i början kanske när man får, men sen sängkölade jävligt och så kommer det naturligtvis till att göra högre i, i, i Sverige också så därför är vi inte skyddade från den finanskris som kapitalismen har råkat in i och liksom grekerna de, till och med där med pensionsåldern där har de först haft ett förslag att de skulle höja det upp till samma nivå som medellivslängden är alltså de ville, de ville höja den upp till 74 år för män och 79 jag får kvinnor för ödare in i högern i, i det högerblocket som har röstat igenom eh, pensionshöjningarna eh, i Grekland. Och det är klart alltså då jobbar man från väggen till graven. Jag menar här i Sverige vill man ju egentligen ta bort stora delar och eh, skolutbildningen. Man, man ska ju ha yrkesutbildning direkt så då kan man jobba från vägen till graven. Det är väl så de vill säga samhället. Det är så de vill kunna sköra in sina haga profeter. Nej, du har helt rätt i det att uh, vi inte alls är utanför den här krisen. Det, det känns lite som man påstår det från riksdagens sida att vi, vi har så bra finanser som vi står utanför. Alltså vi har sett, nu har ju protesterna kommit till Spanien, nu kommer nedskärningarna där också. Då har de sänkta löner också och så vidare. Då kommer väl samma historia där de har lättare och sina tillgångar, de har gjort det ena och det andra. Jag vet att Frankrike också har mer eller mindre samma problem. Men fransmännen har ändå lyckats mobilisera sitt folk så att den franska regeringen har inte vågat göra de här nedskärningarna. Utan tvärtom, man har pumpat in pengar trots att det är ändå en vanlig regering mm. som har faktiskt gått och pumpat in pengar i, alltså i stimulanspaket och sådana här grejer. Men problemet är ju att Frankrike har ju mer eller mindre en tom statskassa idag också. Så att de nedskärningarna, de kommer ju till Frankrike också, de har kommit till någonstans av de nedskärningar. Jag läste att den nya premiärministern han, han vill fråga om ett gott exempel så han sänker sin lön med 5%. Det innebär mer eller att uh, han ger en signal att man säkerligen ska sänka i alla fall de offentliga anställdas löner i, i framtiden och pensioner och sådana här grejer. Alltså jag menar en person som tjänar en under 150 000 kronor om man hade sänkt sin lön med 5%. Det, alltså det där är ju vår och egentligen. Alltså, den värsta formen av populism kan man egentligen säga att man påstår man föregår dem ett gott exempel ja. så att, och som vi sa tidigare, du var inne på det också, Danmark det är vårt grandan ju, de har ju det är ju en form av sänkning egentligen om man säger att man vill höja vet du, arbetstiden för mm. de arbetande så att eh, vi kommer, det är ju det vi har sett av finanskrisen skulle ju, det är bara första det är första runden i en tolv-runders och eh, andra ronden kommer nu snart här ja yeah. Nej alltså att vi Slipper sägen så mycket nu Det är ju naturligtvis för att om fyra månader Är det val mm. och, och till dess måste man ju steka fläsk Och dela ut valfläsk uh, Det kommer ju naturligtvis Man ser ju bara det, det som skulle drabba pensionärerna Med en sänkning av 420 kronor Månaden på grund av aktiebörsen Och uh, spekulationsbörsen Har gått att sig, Alltså det låter en där De rika köper och säljer Och, och fattiga ja, så försöker att lura fortan av varandra. Alltså jag menar bara det skulle innebära 420 spänn för pensionärerna fram till valet. Men jag menar nästa år är det inget val. Alltså fort den 19 september jag tror det valet är den 19 september över. Så ska ni vara säkra på då är finanskrisen tillbaka med full storm och då börjar egentligen den verkliga kampen. Och om vi inte sätter er och rösta på ett parti som vågar försvara de arbetandes intresse våra intresse helt enkelt och det är naturligtvis Sveriges kommunistiska parti SKP man ska rösta på Vi lyssnar på Radiokommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf. Vi med är i studion är Viktor och Jan. Vi har pratat om finanskrisen och vi har pratat om Grekland också. Vi ordnar två möten imorgon till, för solidaritet med Grekland. Det första är tidigt, klockan tio. Men det är på Gustav Adolfs klockan tio, nästa och vi er på mellemståret klockan 12 så har du möjlighet att komma dit där så är du välkommen att höra med om uh, den solidaritet som är använder för att skydda oss själva år som ville påsta som uh, vi måste utveckla kring, eh, kring Grekland. Den kampen som måste lyftas upp på en betydligt högre nivå för att kunna stå mot kapitalets offensiv. De har fått allt för mycket makt de senaste 30-40 åren för att det ska vara bra för eh, svenska arbetarklassen eller för arbetarklassen överhuvudtaget. Men vi skulle prata lite om kring... Eh, islam nej inte islam vi ska prata. det är där ju ett parti i Malmö som ni kanske har hört på någon gång som har till och med de har väckelse och bekännelse möte jag vet inte vad det är vi har aldrig väckelse och bekännelse Det i parti. vi har politiska möten. men det partiet påstår sig ha väckelse och bekännelse möte och dess huvuduppgift är att förklara att allting allting som går till sig i Sverige, det beror på islam och det är klart det är ju ett sätt Att sparka neråt Och slika uppåt Därför att om man tror att allting Som beror, beror på islam Då har ju de svenska kapitalisterna Ingen skuld i någonting Där finns mer än de Dorarna som tror det, Men det är synonymt För det här samhället Alltså att, därför, att, att nu Understöder kapitalet Sådana partier som kommer fram Som vill förklara att alla alla fel och brister. Det beror inte på dem utan det beror på andra utomstående. Ja, men det, det är kanske så att eh, invester och de där, de kanske är muslimer, jag vet inte. <laughs> <laughs> för det är ju sådana som har varit delaktiga i, i finanskrisen. Snart kommer man till att skapa ett parti som består av som skyller det på utomjordningen. Ja, det ska inte förvåna heller. Men det har varit mycket diskussioner kring yttrandefriheten. Och, och vi har tagit upp de här sakerna tidigare, men de är ändå rätt intressanta att diskutera. Och de är väldigt viktiga att diskutera nu. För att, precis som du säger, man använder yttrandefriheten inte för att förklara politiska åsikter eller något sånt, utan man använder något mycket för att, eh, jag skulle vilja säga att man ville på något sätt skifta fokus från frågorna på något sätt. Det är Ja, det är Men också. Alltså man, man, man tar inte fram, eh, man kommer inte till kärnan till frågorna egentligen om man ska säga så. Och en som har varit mycket kring diskussioner kring, det har varit den här personen Lars Vilks. Eh, man har ju skrivit, eh, jag tror säkerligen har det varit en artikel i tidningen eh, varje dag nu, de senaste, senaste åren den här personen. och han, han har gjort sina utställningar och sånt och han har blivit totad för de här, alltså de här sakerna och man kan ju tycka att det är helt fel egentligen att utta honom och såna här grejer men bara för att det finns yttrandefrihet så innebär det ju självklart inte att man ska bara publicera allt skräp som existerar i världen ju. men på något sätt så har tidningen att, att honom under armarna och påstår liksom att ja, men det är viktigt att publicera hans grejer för att vi måste visa att vi står för yttrandefrihet och det är ju ändå rätt märkligt för att det har ju varit vissa saker som han har publicerat genom året till exempel. Det var ju inte för så länge sedan så var det någon en kille som var antisemit som hade en, vet du, någon föreläsning på Linköpings universitet och det blev ett väldigt stort ramaskri med det här för att uh, han var där i Dagens Nyheter skrev, skrev att man ska inte tillåta rasister att komma in till och hålla föreläsningar. Märkligt nog så appliceras den, den här tankegången på Lars fenomenet Lars han till och med gjort en serieteckning om judar också men den har om någon anledning i inte publicerats i tidningen eh, för att det testa yttrandefrihetens gränser och, och sådana grejer har man ju sett lite då då, det var en kvinna som hade bjudit in en nazist en gång på, på något universitet också, det blev också en, ja, ja, det blev också en väldigt stor skandal och alla tidningarna skrev att man skulle ta och göra om det där med. men det, alltså man har ju på något sätt har det blivit en sån här favori, favoritfotboll som man tycker om att sparka på, det har blivit muslimerna de senaste åren och och det, det ingår ju i den här kampen mot terrorism, eh, terrorismen och det ingår också i lite det här som du säger, då har det har blivit den nya antisemitismen på något sätt, man sparkar ner och man vill skifta fokus från frågorna, vem är det egentligen som är skyldig till att vi har en, en, ett sådant pensionssystem att människor ska få 500 spänn mindre i fikan i, i de här pensionärerna, vem är skyldig till det vem är skyldig till att vi får få bostäder i, i Skåne, vi behöver alltså mer än 10 000 bostad? inom kort tid. Vem är skyldig varför har vi inte byggt bostäder till det Varför är den här en miljon arbetslösa och så vidare? Alltså man skiftar fokus till vem som egentligen är skyldig till den politiken som man för idag och på något sätt att om vi inte, hade vi inte haft muslimer i Sverige så hade, hade vi inte haft någon bostadslöshet så hade vi inte haft det ena och det andra eller tredje eller fjärde. Nej, det är riktigt. Alltså, det, det, det är viktigt att ha klassperspektivet klart för sig. Vi, vi, vi säger det. vi behöver inte ha arbetskraftsinvandring i Sverige när vi bör, så länge vi har en halv miljon människor eh, här. Men det innebär inte att vi säger nej till politiska flyktingar som behöver en fristad för att kunna komma undan. Och det, det, det kan vara en fristrid. Alltså imperialismen beter sig så jävligt i vår värld. Överallt i vår värld. Så, så många av dem tvingas både av ekonomiska, politiska och religiösa och olika skäl lämna sitt land. Annars är jag övertygad om de flesta vill leva och bo där de är födda. Alltså i, i det landet. Nu, nu tycker jag naturligtvis inte ju Det för det ser man ju. EU tycker att man ska öka så att folk är beredda och vad som helst och det kan man få det de vill men det, det är ju inte det det handlar om det handlar om inte om brottslighet brottslighet ska bestraffas precis som om svenska begör att alla andra begår brott utan det, det det handlar om det är ju naturligtvis att man behöver syndabocka för den politiken som har inneburit under många år social nedrustning, massarbetslöshet och annat och den politiken den står alltså det kapitalistiska systemet för. Den står då våra vår regeringar i olika kulor. För det är de som vägrar och ändra på den politiken. Det är de som ger dem makt, alltså det kapitalet, att flytta pengar, att göra Sverige fattigt om de det vill. De kan ju spekulera ner den svenska valutan över en natt så den är inte värt skit. Och, och då skulle regeringen som som på beställning naturligtvis sänkt eller höjt arbetstidens och höjt pen, sänkt pensioner och sänkt löner för de offentliga anställda och sånt. Det är de som har makten att styra. Det är inte några muslimer eller några invandrare som, som har de maktbefogenheterna eller har de möjligheterna att påverka Sverige som de har. Och man tittar också lite närmare på de här, de här organisationerna som då ska underpartiet som du nämnde tidigare och Sverige-demokraterna och, och man, man ser bort den där rasistiska sörjan som de har alltså, och tittar riktigt nu på deras politiska program, då ser man ju väldigt tydligt alltså att alltså det är ju inget det är inga partier som på något sätt skulle öka de, vet du, de offentliga finanserna på något sätt utan tvärtom, det är ju riktigt högerpartiet partiet vill ju avskaffa första maj och mer eller mindre att det inte ska finnas några fackföreningar i, i Sverige och jag menar att man pekar liksom på muslimerna och roten till allt i onda man, man har ju en sån mini exportör som Harry Fransén som är medlem i partiet som utnyttjar liksom de hemlösa situationen på ett fruktansvärt sätt ju. Så, så att det skulle bli bättre med en sån person i, i spetsen för Sverige. Det är väldigt svårt att, att säga. Nej, det vi behöver det är en ny politik. Och den politiken står Sveriges kommunistiska partiet för. Och kom imorgon och visa solidaritet med Grekland. Och framförallt är det också en, en solidaritet med oss själva helt enkelt. Och att vi visar den solidariteten. Gustav står klockan tio och Möllevångstorget klockan elva. Men det så säger vi tack och jag om fortsatt trevlig helg. Framåt, kamrater, vi lovprisar röda fana, vår röda fana, framåt kamrater, vi lovprisar röda fana, som segern ger. Röda fanan ska mot seger gå, röda fanan den ska segern nå. Röda fanan ska mot seger gå. Leve socialism, leve friheten.